Touch it, touch it, touch it, touch är det Vad du med hamnade i allt det? Jag vet inte om jag vill sätta mig vid banan. Jag tycker kan vara här måla, om, om, du, vill... om du tycker att någon kanske säger att det är dumt Som du vill Ja, det... Nå någon kanske Någon är Bara för ja du, du på. Du har redan refererat till att alltså... här Rosa kläder skulle vara bögigt Så att, jag tror nog att vi skulle kunna hur, hur, hur är det? Alltså, det, det kan ju ingen se i alla fall något fel Eller okej okay, det, det kanske inte är helt politisk korrekt Så att säga Men det, det... Vad skulle motsvarigheten vara Vad är straight Vad är så den straightaste färgen som man kan få på sina Missfärgade Jag har funderat, fättade, jag har funderat på, på det här faktiskt Men det finns inga Ja, Kamouflagefärg ah. är ju Det är ganska straight ja, ja. Men det är ganska... Du, du säger det bara att du har är väldigt ganska... mycket sånt Jag har faktiskt inte ganska... färgade kalsonger Mina <laughs> kalsonger är rosa Det är ganska gay med kamouflage det... Du ja, behöver inte det, visa det, dina, dina kalsonger In, <laughs> in army och så Gula kamouflage Gul, gul, Gult tomflash, inget bra tomflash ja, Jo, men man är öken. Ja, men då är det ökenfärget kan man först Då är det tan, eller beige, eller brun Och sen höll jag på att säga ifall man gör gömmer sig ibland en ja. Jag tänkte säga det, men jag höll faktiskt igen Du är så jävla omodern Omodern, eller igen, det är 2013, inte 2012 då. förstår Sånt Det där är bra att jag inte... Ja. Jo, det jag tänkte säga, jo, jag tänkte faktiskt på det Jag kommer förmodligen säga väldigt mycket eller mycket, Men jag fokuserar mig snarare på kvalitet kvantiteten i så här saker som är Inte dumma men kanske är lite upprörande Ibland för vissa Så jag säger väldigt upprörande saker men inte så många gånger Så det kan man Jag du får lite av det både och alltså, naja, jag, jag skiftar kanske skiftar, ja. <laughs> Jag skiftar frekvens Så att ingen ska kunna lägga liksom in och på den Och, och, och göra jag, kop... jag kopierar, nej det var, det var någon försök till en Star referens Men det funkade inte Nej Nej, ja. Det var inget bra Ja, så är det Men ja, vilka är vi som är idag? Vilka är som här idag? Ja. Vill du köra? Du, du var så duktig förra gången Jag var förra gången Tja, eller <laughs> inte tja Ja, satt Välkommen till Skäggast Idag så är vi fyra här, jag är Oscar. Och jag är Jens Erik Och Rosita Hej, titta och vi är på att vi inte Asker. Ska lyfta inte på sån här musik så six software. Ja, det blir ju säkert det måste. Vad vet du om det? Jag hoppar inte hoppar. Är det nå fel med det? Att Nej jag, inte, inte alls. Om men... jag skulle kunna låta få riktigt dålig musik. Mys 80-tals. Alltså det är typ, inte alltså ja, det är ju 80-tals med eko trummaskiner. Ja det är det är väldigt soundtrack typ så här, love theme from och någonting liksom, ah, typ. Ja här, exakt. Exakt. Mycket eko trummaskiner. För vilken film är det kommer till med det är väl när dåliga tidsfortönerna filmen med Keith Richards och Charlie Sheen Oliver Platt, Oliver Platt och de, ja ja så de allså de, de, de tre de tre är ju Keith like, Richards han är den som är lite badass Charlie Sheen ni ser vem viken han är han snäll kollisier och jag är mer och jag är mer utöver det Charlie kucka in i sig eller nej han ligger massa Oliver Platt varken ligger eller Vem är Oliver Platt han är killen som du skulle känna igen fast du inte inte nå oh, det <laughs> min studio jag en grej på Facebook men när oh that guy heter listan det är det bara skådespelare som alla känner igen. Fast oh, så... det är du som lopper den? Ja? Jag... ja. jag trodde att jag kom på den helt själv. <laughs> Nej. Alltså inte inte kom på utan <laughs> kom in på. Den. Det är mycket den är med... som... Jag är så skicklig ja. skicksam men han är ensam då. sen är ju Chris O'Donnell det är ju unga killen som vill vara med i gänget fast interaktivt. Young. Ja. Och mm. Tim Curry är skurken. Yes, Vem är Tim Curry. Han är uh, uh, Rocky Horror Picture Show. Switch the Rocky Horror Picture Show. Oh, har du sett? Okej, okay, det är lite catch. Han I... är också i Scary Movie 2, 3. Jag tror det är lite 3. mer oskild. Har du sett Home Alone nej, 2? Okay? <laughs> uh, väldigt länge sedan. Ja, ah, men han, då. Som, uh, och oh, han... <laughs> han, han som är ett plet för hoteller. Jag är inte såna. Låter så brittiskt, så det låter som det är fake Fast det är inte fake, det är, fake. Det är riktigt. Oj. Ja. Det är Scary Movie 2 i mig. Stora långt. Okej här är vi över det. Han är clownen i filmen. Den filmen vågar inte öppna, den är ju förfarande ett problem. Nej, är den är, är inte där om man Alltså jag har alltså, såg alltså, så den för ett litet tag sedan. Och eh, det är som att man inser att man kan inte vara rädd för den där clownen. För han gör absolut ingenting. Han står och mycket. tittar och bara hehehe. Men han kommer aldrig fram till ungdom, ungarna. Han gör aldrig. Han tittar på dem alltså. Han tittar på dem och, han, och de är jätterädda. Det låter som, alltså där känner jag nog. Han har ju ingen makt liksom. <laughs> det är egentligen inte. Panoramfönstret du har idag. Det är mitt panoramfönstret. Ja. Ja, du har ju sett det jag har inte sett hur det ser ut Med, alla, med, med allt möblemang nu Men det är, Jag har inte fått några reaktioner För det har inte varit någon där Jag brukar ligga i badkaret själv när jag kollar på Ja det är bra då Nej, det är helt frisk. Uh, du är som filmen 1 <laughs> hur, hur är det sjukt? Det är liksom ut, hur, hur är det är? Ja, jag vet Men alltså, det, är, det är bara en utsikt fast du Har som du ett panoramafönster sa... Vid badkaret? Eller vad sa du? Uh, jag har väldigt bra In På Ja Jag har panoramafönster Eller ja Det är väl flera fönster som sitter bredvid varandra, men det blir ju den funktionen liksom. eh, i ena änden av min lägenhet. Och i andra lägenheten har jag mitt badrum. Eller andra, andra änden med det, av lägenheten. Ah, mitt badrum. Man kan öppna fönst, eh, dörren. han är gudomlig, det har alltså. Man kan öppna dörren till, eh, från badrummet ut. Så när man, ligger, när man ligger i badrummet. <skratt> <skratt> jag ska jobba som lärare ibland. <skratt> <skratt> Lägg av. Då gör det. Ah, okay. eh, inte längre faktiskt men i alla fall. när man har en öppen då kan man i alla fall se rakt ut i det där fönstret och eh, jag går på andra våningen så det finns ingen annan som kan se in eftersom eh, det är skog och där framför där och så är en pulkabacke så ibland så åker barn i pulkabacke så ska sitta i mitt och titta <går> på dem <går> det är inte bara barnen det är kollar ju just på vuxna också som åker pulkabacke ja eller ja hur det det. Ja, det blir fint Det är bra, det är, det är ja. Bra. Alltså jag har ju också jag har också dagis när jag är med, det berättar de. Okay. Mm. Just det, du har blivit problem med att gå ut och kissa i skogen. Ja, alltså jag, när jag, när jag hade med sambandbytet, där jag, jag tror jag skrev en I lång han om där, men just det att jag inte vill. Så vet jag, jag kommer inte fälla några taska kommentarer. Nej, tänkte det okej. Alltså alltså det gjorde jag ingenting kanske nu. du. Mm. Uh, var att vad uh, bara jag hade inte jag kunde inte baracken uh, var borta och när jag så var jag bara där man kunde fixa då mm. på nätterna är jag bara så, Då kör jag bara utomhus någonstans Men det var dagtid mm. Så jag kan inte bara gå ut och fissa någonstans Och det finns dagis här på två ställen Min lägen ligger mellan två dagar, mm. Så ja, man kan inte bara så här, glida någonstans Och bara köra igång mm. Och helt plötsligt så är man snubben som ja, mm. drar från kuken där mm. <laughs> ja, det, det, det låter som du skulle kunna göra en film där du, För är lång mellan två dagis här, Ja då ska ju filmen heta Stuck in Between Ja Något sånt där. Så jag, Men det fick jag, jag fick gå ut Between a rock and a hard place Nej, nej. nej det är inte <laughs> <laughs> Så jag fick gå ut alltså, Som att det inte är en person som går ut och kissar Mellan två dagars är creepy nog Vad det är men det jag inte gjorde Jag, jag gick typ 20 minuter in i skogen <laughs> <laughs> Lite överdrivet kanske Nej, nej, nej, nej. Så det, så vandra så långt, Man liksom. måste ju komma till den nivån Att, liksom, att skogens täthet mm. gör så att man inte kan liksom, få en så här öppen vinkel. Tänk om någon, någon bakställer sin sig i vinkel och ser emellan ja. trädaren. Eller om hemma, de hade utflyktsdag precis då. Ja. Ja, det Står de är är där så är jag där. Bara, så. Ja. <laughs> <laughs> de har varit med mycket de här ungarna, tack för mig. Det men jag menar bara, jag lyckas alltid göra något. Du har lärt dem allt du kan. <laughs> <laughs> jag brukar ganska ofta ramla. Det blir så att de får väldigt mycket underhållning. Mm. Uh, det senaste var väl när jag skulle handla mjölk och sen lyckas jag halka. Uh, och slänga mm. iväg paketet Sen ägde sönder Ser Så jag gånger tvungen jag köpa mer mjölk. Men grejen var att jag insåg hur det såg ut från, från, från deras håll För de kunde inte se vad jag gjorde innan Så det såg ut för dem att jag bara Att, att jag tittar fram bakom en busk och kastar iväg <laughs> som <laughs> Så ni jag på dem Det är fint, det fint. De, har, de har kul de här barnen Det ja, var polisen Ja vi såg massor av polisen Det, här, det var en grej apropå äh, det där med ett, ähm, Apropå äh, geygre eller saker som ja det är lite inte sant ja. vi måste skilja på rosa kalsonger och inte så geyr dette vad ha rosa kalsonger jag spelar jag tror exakt inte... Ingen, skitsamma, det är inte det som är min poäng Min poäng är häromdagen så det händer någonting det är ganska roligt Jag, jag skrev det på Facebook, jag vet inte om du såg det Eller någon du såg det tror jag, jag tror du mm. men jag, Det är väldigt bra när du här, säger du tittar på någon Och vet. säger du såg det Ja, ja. för det är, det är väldigt visuellt Ja media. det är väldigt visuellt medium uh, Speciellt uh, som, uh, ja det är jättebra Vilken uh. ja, fin tröja då Oscar uh, Och Jens Du tittade på Jens Ja, uh. <laughs> tröja då Oscar uh. Jag var på gymmet och så är det klart Och jag håller på att göra lite Och så är det två snubbar som har inne och duschat Ja, just det uh, uh, De kommer ut, jag har mina höllör inne så jag har inte riktigt vad de säger Men uh, ena killen har uh, Tagit på sig lite kläder Han har på sig liksom uh, byxor i alla fall Och den andra killen har en bara handduk och de håller på att ta bilder på varandra uh, Som man gör Fortsfarande uh, lite, lite vatten, lite så här, lite vatten uh, Ehm de, de ber mig att ta en bild på till dem tillsammans. Mm. Så jag sa, okej, okay, absolut. Jag står så här lite, så jag ser jätteglad ut. Så här. Så jag tog en av bilder, så här, jag tog ett par stecken. Jag tror det tog tre bara för att få till det. Så sa jag liksom så, åh, vad söter ni är. Vad är här? Oj, oj. Var de i panik skulle verkligen säga, för jävlar vad de ville förklara för mig att hur de, att de inte... Men de, inte, de, de var inte de var aggressiva över det? Nej, det är så, så roligt. De var ju bara jättenervösa. Jag skulle tro på det. Ja, okay. Allt från Jag blev kallad Helt plötsligt Brushan och mannen Väldigt mycket <rör> <rör> Till och med Så straight Men hur du gör Väldigt mycket Det höll på Jag vet inte hur länge Vi snackade Några minuter mm. Jag sa ja, Jag bryr mig inte Det är okej Så whatever Men nej nej och så, och så, Någon Drog till och med fram, uh, En bild i mobilen Som skulle visa Till och med en tjej, till och de dragit hem En kväll innan ja, Det höll på i, men Det var ganska roligt uh, och sen var inte mer så, men det var säga: jag gjuter roligt Varför de skulle börja som att jag är endast Man måste vara väldigt försiktig med. Det, inte inte liksom bara att anklaga folk för att vara homosexuella utan det är även de här liksom, orden som man kan säga till sina kompisar men inte riktigt till andra. Ah, jag pratade med någon snubbe någon gång. Det måste ha varit fyra år sedan eller sånt där. Eh, när jag var ute på någon krog någonstans så. <hör> <hör> Och så sa han att han hade väl, jag vet inte om det var bil eller det var någonting som jag ville ha i alla fall som han hade. Och så sa han att jag just köpte en smart för mig eller något sånt där. Och det sa så här, Åh, Din hora, sa jag. Ja, jag var ja, men, vi vet som man gör. Jag, jag var med någon liknande grej Ja, och han bara st stirrade på mig på att du var du? Vad kallade du med? Då blev han plötsligt väldigt fientlig. Tidigare så kan man inte kalla vem som helst jag Nej, jag vet, jag, jag märkte. Uh, en annan grej som ändå man... i fallet man. <laughs> uh, en annan grej som till en kan hända är när det hände när vi var på pettsans sist så pratade jag med jag tror det var med dig eller när du var inte med dig var någon annan Och jag berättade den. jag minns inte ens vad jag berättade där här men jag ser förstå det vi, jag, jag var med dig den kvällen men är ja. ja. fjärnet vet du. Fairnet, vet du. Fairnet, vet du. Fairn, ja. Okej okay, du kanske ska berätta vad det var för någonting Vad var alltså var, varför var det på pettsans? det är, det är, det är varför gör du reklam för någonting som redan varit? Ja, ah, okej. Okay. Jag kanske var där och tittade på fotboll. Fair enough. Mm. Uh, men jag berättade om en story och jag vet att en, en, hon, uh, min DJ-kollega Thea hörde en bit av bara och citerade den biten. Där jag skulle till en sa någonting i stil, Jag ska skjuta det den jävla någonting. Uh, lade lapp på Facebook som ni jag har sagt. Och sen ni jävlar vad har jag för skit för det för mm. att i helt ny kontext så blir det jättevirrigt. Mm. Jag vaken dagen efter och då är det såhär Det var typ 20 kommentarer på den och Jag bara fan såhär huh? ja, ja. Vad var det du sa? Jag, jag minns inte no, du minns Det är, är ganska säker på att nej, du minns jag inte Du fick 20 kommentarer på den Kom igen det är klart Ja men någonting jag, jag minns inte Såhär Jag håller att Jag skjuter dig Och så jävla någonting Jag minns inte Vilken exakt en bit minns jag inte Vad spelade du på för någonting? Alltså var, var det något rasistiskt Eller var det nej, nej, nej, fokist, nej, nej, nej. Eller var det bara Jävla djurgårdare Ja jag jag, jag, jag jag tror att, jag tror att jag får kolla upp det sen. Det var det var ingenting speciellt så här jättefarligt tyckte jag om man hade hört hela sammanhanget Så det var men jag var hade stängt väl då. Det var ingen där. Så därför tycker jag så här jag borde säga. Eh hon var ganska hon var inte heller speciellt nykter som typ nej kommer folk är roligt. och det gjorde inte folk. Ja, men så är det. Man måste passa på att man säger. Jag börjar lära mig det mer och mer på ett slags fantasibildsätt. Men de här roliga De killarna då de är ju bara när folk på fel sätt. Hur, de, hur får de man man berätta för mig att du har tagit på fel sätt Men det då var var du, bara, <laughs> du får de göra efteråt också Vad sa du? Hur de, hur, de, hur de tar det, alltså vad de gör på Ja, alltså. ah, om, om jag blir skjuten på köpen, så är det. För någon påpekte mig igår när jag drog den här historien från några andra Att ja, alltså om de var lite sådana såhär såhär Alltså jag hade kunnat åka på spö där egentligen Om de var sådana såhär Ja, ah. det är klart det, det, det, de är... Nu, nu blir jag bara ännu mer liksom Intresserad av vad det faktiskt var Nej, nej, nej, så jag söker om grejen på gymmet nu ja ja, det också Ja men jag förstår inte... Jag ser egentligen vad det du gjort. Men de verkar trevligt. Sen är de så söta tillsammans. Det är ja, bara fast, kul. då. De stod där och ville bli fotade tillsammans. Det är väl ingen konstig grej. Det Nej. skulle man väl kunna säga sagt om det hade varit en tjej och en kille som ja. stod tillsammans. Ja, men, men, då, det men det är, är den här så. otroliga rädslan liksom, för att bryta mot en norm, liksom. mm, mm. Och Det är ju jättefånigt att folk så är, är jätteröna för det. Men det ja, så är det ju. Men alltså, jag inte alltså, Jag förstår inte riktigt hur det här talat var. Um, om de ändå är... Ja, inte vill att folk ska tro sådana hemska saker om dem. Ja, men ha inte mitt i natten photosessions liksom, med din vän, i Bara vän. För någon kommer ta det på fel sätt då. <laughs> någon Fast någon. det beror på vilka hashtags mm. de använder på Instagram. Ah, yeah. Instagram. gay yeah, Insta-hoots. <laughs> Insta straight, <laughs> Insta -straight. Inte, inte, inte jätte, jätte, jätte-straight. <laughs> uh, hashtags, Vet <Oskar>. mm. <laughs> Är det typ som hash... Jävla hör du mina röster? Oh. Ja, mitt konstigt. <gör> är det som hash browns typ? Nej. Nej. Ja. Inte Eller, lite jag vet jag, jag vet vad hashtag är. Jag kan har inte vetat. Mm, ja, ja. Han hade definitivt inte vetat. Men jag har inte förstått grejer med hashtag för att man ska liksom söka på enskilda ord bara. Ja, där. så lite så så, typ, så, säger du, uh... så man använder egentligen bara det där. Det vad heter nummertecknet ja. för att det är, en ovanlig, det är ett ovanligt tecken. Nej, man det det är precis eller? som att man använder snabblan när man ska tagga in någon snabb det, ja. det är så ah. det har blivit att använda så det är så man exact. programmerar det Ja, det finns några skript Ja, så det är liksom ah, Man använder det överallt Jag snurde mina catchraces All right Gjorde jag Det säger jag ibland Det inte lika ofta som du Ja, nu har jag att Jag tänker jag tänker att inte göra det vi här. Mm. Uh, men, uh, Hur många alright var det jag Jag räknade inte riktigt. Nej. Men jag vet att jag klippte bort några julorna inte inne klippte bort tio stycken uh -huh. uh, i, du, Har du har sparat om? Ja, det har jag någonstans. Så några i, i torsdags så DJ där. För att la in dem i som i DJ programmet <laughs> Men det var ingen som hörde dem <laughs> Alright. Ja, men det var, alltså, jag, så det var, det var lite kul Jag tänkte, jag tänkte göra en remix på det med orkade inte sen Det blev sådant dåligt så. ah, det ja, vem, vem kommer att lyssna på det här talaren Det blir du och sen... Jag ja. Jag kan tänka mig att lyssna Ja. ja vi Ja, det är två Två? två som jag... jag kan aktivt säga att jag kommer inte att lyssna så är fortfarande fast Vi använder aktivt, ordet aktivt väldigt ofta Har man Ja. Det är okej okay. alltså, Det blir med sådana här hashtags är ju När det blir alldeles för... Uh, för de ska vara det blir längre uh, rad av hashtag än vad texten Nej, men jag, jag har en vän som gör så Hon har typ 40 uh, per bild uh, Men grupp. menar När det blir så pass mycket um, För de ska vara gärna De ska vara lite så här, uh, Vad ska man säga uh, Så de stämmer inte väldigt mycket Så de, Någon söker bara på det ämnet som de hittar där. Om det är alldeles för detaljerat Om exakt vad det handlar om Så det finns, tycker jag inte finns någon mening med det uh, Om inte någon speciell händelse just, Som en som som man kan använda Men typ såhär <laughs> ja, det hade, alltså, då. det hade varit en grej då. Det hade grej. man absolut hashtaggat väldigt mycket. Men typ, um, om jag gjorde en hashtag som handlade om det som händer mig på gymmet där, bara. Mm. Hashtag gay. Insta gym, shower, misunderstanding, uh, <laughs> Ingen kommer någonsin söka på det där. <laughs> Eller? <laughs> <laughs> du sitter hemma och bara säger. Kanske någon så här väldigt, väldigt specifik fetish som någon ja. har över Misunderstandings in the gym locker room <laughs> Det är ingen det det konstig saker i hela omkringensrummet alltså. Men jag, alltså det är ofta så här. Det finns någon snubbe som alltid sjunger väldigt glatt Och dansar väldigt entusiastiskt, Väldigt naken i duschen till det som spelas Det här? Inte det här, inte som spelas här just men alltså det som spelas på gymmet mm. Hur vet du det? Alltså, hur, hur kan du veta vad som spelas på gymmet samtidigt som du Samtidigt som jag är där och lyssnar I Vad som spelas på gymmet <laughs> Eller, Om jag, jag sitter och byter om Ja, det är, det är musik överallt Aha, i duschen också? Alltså, inte, inte, de har inte hört högtal i duschen, men det hörs in Ja, okej okay. Ja, och han dansar och, först, Jag tror första gången jag var där Så står han och dansar Och, och är väldigt glatt och sjunger med Väldigt fast. En väldigt lång man På ett tåligt sätt Ja, gjorde han en sån här helikopter okay. Det blev inte, jag tror inte det var det som är tanken Men det blev lite så i alla fall så det var, var pendeln. Ah, ja, lite så. Se liksom så här. Du har sett den där ryska piraterna Vart? På medium. Nej, <laughs> det finns en video. Någon rysk som har en bluescreen. Så har han klätt av sig och satt på sig en sån i pirathatt och en väst ja. That's it. Ja, men Det ser ut. Ja men du, det ja. eh, så? Ja men du har inte något visat. Jo ja har nog visat det. Jag tycker det väldigt fascinerande. Ja, han, ska, att, han, han, ska han har precis kuttat videon så att den, den klipper precis där liksom, det börjar vid rötterna så att säga. <laughs> <laughs> rötterna? <här> Eller det som skulle vara stubben om man liksom ska råka. Nej det är många erfarenheter. Så liksom den finns där. Men den är inte i fokus på videon, den gör bara liksom någon birollsinträde lite då och då Ibland när han råkar svinga runt den här <laughs> Jag vet inte I varför att du kollar på det här? Det, jag stötte på den det, det, det, man, du, du Den klickade på hashtaggen Insta, insta Pirate Gay Pirate, pirate Russian. Russian Guy Nej jag håller inte på med Instagram det... det är inte bara Instagram, och så... det är inte bara Instagram Nej jag vet här, jag vet inte hur jag ska på den här, men den, den kom på där i alla fall. Och sen dess har jag varit väldigt fascinerad av mm. men, mm. men det, det är ändå, vet du, um, ja, nej, men han, min dansande snubbar på gymmet då. Han är rolig. För det, han, det, han äh, de här två senast, och sen är det väl två till som jag sticker ut väldigt mycket. Det är någon gången kommer jag in och det är ett par som honglar på snubbar som inte honglar i Det är jättetrevligt, det är kul att de... Kul att de um, bara på gymmet? Ja. Ja. Huh. Klockan ändå, men jag är jag, jag bara där Jag Jaha, där, ja, där, är ofta stark väldigt sent Jag vet ja. <här> <tar> <här> <tar> <här> <här> <här> inte, det kanske är en sån här gay på klubb men det kanske är ett cool Alltså det är ganska vanligt att äh, ja att killa. Alltså det har blivit som en, en grej som börjar trända att folk stöter, alltså bestämmer träffar på på gym ja. att man tränar tillsammans och, och oavsett om man är helt eller homo liksom, att det har blivit som en grej. Så och, det är många så inom gymmet Det som också Jag inte alltså, det, det förvånar mig lite grann är ju med tanke på vilka går, alltså vilka som lyckas äga det här för de känns som ganska homoska. Mm. Ja, kommer jag kommer du säga vilka, vilka jag kommer att säga vilken alltså, i, i, i sändning men uh, det är de här ha. Uh, uh, uh, uh, bra. <laughs> oh, det, är det, alltså, det är väl lite Honomiskt Fair enough, men jag tror att det, men det är typiska Om det är två sådana där jag har sagt så sa jag inte varit nej, här nu nej. Men det är det roliga med har, det här Jag har hört det också, det är 24-7 ja. nu, nu visar jag på det <laughs> på detaljer Vi ja, Man, kan se, man inte nämna några namn här Men det är, det är en ställda ja, klubb av entusiaster Som ah, äger en entusiastisk -fanklubb som... Ja. Det är alltså friskis och svettis <laughs> Ja Ja Uh, gänget som, uh, nej men uh, Mormonerna Mormonerna <laughs> Mormonerna, ja. man lyfta så hinkar Fylla med sten <laughs> <laughs> ja. Du tänker på Amish Nej men Mormoner Amers inte Amish ja. Amers inte Amish Tänk om någon tvillar upp Det, <laughs> <Amish>. <laughs> det är skönt, de, de är ändå Okej, jag ett så är det en okej okay, driva med dem De kommer aldrig fördela det <laughs> <laughs> <Det är sant>. <laughs> <laughs> uh, yeah. om, om man inte gör en liksom, Om vi inte gör en live-pjäs Av det här sätter sätter upp den i <laughs> Amish säga Hampshire. Mm. Så de första ska, förstå, ska de kunna Försöka det, det på engelska, tycker du, är svenska? Det är mycket som ska till för att En ska av, Amish Ska kunna säga att jag är Statt av det här ja. Ja, alltså, Jag tror inte så här och även om de säger att de är stöttade alltså direkt så jobbar de med det ju mig egentligen. Men alltså, ska, varför ska du åka iväg dit? Det är inte så kul där. Vad sa du? inte så kul där. Nej, det förstår jag. En grej som skulle, jag tror du skulle gilla i och för sig. För det finns en grej som de gör när de fyller 18. Förstås. Really? Ja. De springer. Ja. De skickas ut i den här världen då. Inte i Stockholm då. Men <laughs> för att testa, se hur det här, hur andra, how the other hand blir så att säga. Ja. Och sen ska de... Um, det här låter ju som en liksom, komedi med Eddie Murphy Jag förvånade att det finns någon komedi om det men, um, Fast så. det har ju funnits en reality-serie oh, ja, Amish men, in the city just det, Som exakt. just var om Ett amish-ungdomar som var på romspringa Och fick träffa ett par city kids Och sen så fick de så här bo i stan Och sen så bytte de oh, ja. Så att de här city kidsen skulle lära sig Hur det var att vara amish ja Och där Vilket man en hög krage Ja men de, de fick traditionella hår. kläder och skylla sina hår om de var kvinnor och var som sa det ah. Ja, de skyller sina hår också. Ja, men de har väl någon. de har ju någon sån här liten hetta fast inte som täcker hela huvudet, men de har ju någon. Ah, fick män fick männen en så här högaffeln också. Nej men de de höll på med ja, Det gjorde de. Det var ju okay. inte sån att alla fick en varsin. Vad är? Så här så, hejla, så det. Det där äh, vad heter det? det. det. Ja. det, det ja. de, de måste ha så. vad heter det? Är det skäppar ett fullt full skägg fast utan liksom, mustasch-delen Nej, alltså det är på krans Är ju bara äh, Precis längs äh, hakelin Sådär, fast alltså, ganska yvigt Den, den liksom. ja. det, Vad kallas det jag har? Ja. Skägg det är... The survivor skulle jag kalla det The <laughs> <laughs> castaway skägg the cast <laughs> du, Ja, the Ja, just det, jag är ju omringad av skäggiga men. Jag, jag, jag, jag, har, jag har ju inte så mycket Du har sex skägg. offender skägg, ja? Ja det, kan... det du har mm. the white stain? <laughs> lilla patch av eh grott har ju väldigt mycket typ Jag jobbar med mm. böcker skägg. <laughs> Bokman, skägg. Ja. Hur ser hans skägg ut? Uh, det är inte bara ett, en längre Från av stubben man... Ja, i stort mm. till, så lite så ändå inte. Okay. Mm. Han har långt hår. Han lång tår, jag. Mm. jag gillar ju vet Jag tror det var så jag, jag, jag vi börjar prata från början någon går Visst är det så att ett, ett skägg man, man liksom får fler 100 mer sociala kontakter med folk när man har ett skägg. det är därför Jesus Exakt ah bra bra Men jag, jag märkte att det, liksom, När jag hade, nu har jag inte det längre Men när jag hade helskägg Det var väldigt många som kom fram till mig och sa Du ditt skägg, jag älskar ditt skägg Och sen så liksom började vi prata Ända sedan dess, ända sedan jag kapade bort det Och bara skaffade det här rapistskägget Så det hände inte lika mycket Folk gömmer sig nu för tiden så. Mm Ja, nej men alltså Ja jag vet för det pratade jag om väldigt mycket För jag var med när priset hade klippt av allt han var väldigt ledsen För han hade varit på krogen någon gång I veckan innan tror jag Och det var var några tjejer som fram och pratade med dig om, så fan vilken skögg mm. Och sen var det ut ett gång efter då Ingenting men. Nej Jag såg ut som en polack vad är de. de ut. De har väldigt runda, runda huvuden. Inte alla. Nej. Ja, inte alla. Men sådana som ser ut så där kanske. Jag har pratat om den stereotypiska polacklucken. Det är också en, en fantastisk skägg. Var var såför? Nej, för då var det är det. Är, det är väl. inte, inte stötande. Fast jag vet, in inte inlåt, hur, jag vet faktiskt inte hur. Alla polacker som jag känner brukar skoja med dem om, om, om, om att de är polacker. De tycker det är jätteroligt, de skojar till med, med, med alla andra om att de är polacker. Ja. Så polacker får man skoja. Okay. They ah, brought nej. it on själva. Okej, ja nej, jag vet inte. Jag känner några som inte alls ser ut som... Ja, jag... jag känner två polacker, tre. Inga dem ser ut som... Nej samma, samma här, här. alltså ja, det... Tänk typ Carl Pilkington Fast med en mustasch En blond mustasch ja, Han är inte polack Nej jag vet Men han har lite den luckan Ska vi släppa det här nu? det? Där. <laughs> Eller vill du vi fortsätta gräva? Det gräna? finns fortfarande någonting som heter polacklucken, Det är ingen som kan liksom, <laughs> säga emot mig på den. Det är bara för du har sagt att den finns Jag är inte den enda Nej och vilka andra säger så? Ja, men vi, vi kan ju så, så alltså, alla som äger där gymet jobb. Jag... Vi, vi kan ju jag så alla som är överens eh, med mig om att det finns en polack look. Då skriver det på, på på ja, ja side, tycker jag tycker. Ja, absolut, det är jättebra. Ni kan kan dräna igen på bilden istället bara du... Ring mig så ska vi prata om polackerna Ja, ja var jag är glad, glad att jag liksom väljer polacke att just ta den här skjuttypen. Du vet inte vart jag kommer ifrån eller. Du är inte från polen Nej, det. men, eller vadå, liksom. Det var bara shot in the dark. <laughs> One step away from you. Shot in the dark. Nej, vadå? Var kommer du ifrån? Nej, men jag är halvryss. Really? Mm -hmm. Du blev han lite impel. Han gillar rysen. Ja, oh, oh, jag förstår. Uh, det är kul. Rusland. Det är kul överhuvudtaget. Jag läste om sergej Debardjov i morse Han ja. blivit riskmedborgare. Yes. Han blev den här. Mm. Han fick ju en massa skattreduktion för det. Ja, jag läste när det gick om att <går> någon tyckte att han skulle bli kulturminister i Ryssland. <går> ja. Det jag tycker min son det också. Han var Ja. Ja, alltså, vetren. Han um, Ja, nej men det är det, det, det Craig. Men lämnade inte. vi skägg? Nej, nej jag tror inte jag <går> att det är, det är, det är, det är det. Uh, jag, jag har haft det av och till, eller jag, jag har haft egentligen i olika... Så länge jag har känt det så har ja, du Men jag har haft det sedan jag var 16 ungefär. Jag, jag har inte så. känt det sedan nu var 16. Sex, <laughs> sex år gammal så jag skaffade jag skäget min. Jag vet inte varför jag har fått nå det Har det Olika versioner av det Jag har haft grönskägg också. Men, um, Oj. Ja. Mm. Var det rött? Jag har haft grönt mm. hår, mm. Men uh, det, det, var, det, det var innan... Var det, det rave-skäl som du färgade grönt? Uh, Så jag du skulle <laughs> lysa när du gick på rave på 90-talet? Uh, jag, jag var ju Mr. Rave. Uh... <laughs> jag vet inte, du, du levde på 90-talet. Det gjorde du också. Tekniskt sett. Jag kan inte vara en av minnena jag har av 90 det är liksom Pokémon- och, och Star Wars-leksaker. Är... Nej, jag, jag, är jag var. var inte på Rave så mycket. Nej, jag vet inte. Alltså, jag vet Det röda var för jag var väldigt stupmanterad fan. Dimebagg hade ju rött skäck. Ah. Mitt skäck var inte alls lika långt som helst, så det, var, det såg inte det såg konstigt ut. <laughs> det finns ingen bilder därifrån. Vad har man målat med pensel i bilderna? <här> Uh, jag är i Timehang. Då har du inte med. <laughs> det Jag alltså, tvivlar typ, typ, starkt på att det inte finns några bilder från den här. Uh, jag har letat. Jag har frågat uh, min dåvarande. Uh. Uh, min, min mamma var inte tvungen att ta bilder från mig just då. Så att det uh, okay, inget. då finns det. Jag ser ett sätt att lösa det här på. Hur, hur man skulle kunna få se hur det ser ut. Så du gör det igen. Uh. Nej. Om du gör det, så fixar jag på lackluckan För, det, är, det är det jag vill att jag vill se. <laughs> Okej. <Okay>. Uh, nej. <laughs> <går> uh, vill du jag ska köpa flagston. Ja, det här? Ja, ah, uppenbarligen. Ja. Vi gick förbi en affär med som hade flaggor gjorde vin. Vad vad har jag ingenting, ingenting, ingenting jag ville bara det var liksom som jag när jag försöker lura Spike att inte typ så här, tugga på en grej, så försöker jag liksom vikta mig något roligt på, här borta så springa bort till istället. Ja, ja. jag gjorde det med min hund precis, ja. Ja, du jämförde din hund med Axel Rose förut i veckan. Oh yeah, hey. Så alltså, jag är okej okay med det. Tror du till och med idag? Ja, det går. Igår. igår. Nej, men, alltså, så, så, med skäggens nu. Um, det känns som det är väldigt. Uh, det går till vågor lite. För ett tag där så var det inte alls där skägg. Nej, nu är det häftigt igen. Mellan 94 och 2000 någonting. Ja, var det när grunge dog ut lite, igen, när, var här lite. när Grunge blev av med huvudet typ. Det är stort sett tycker jag att inte så mycket skägg. Men han hade, han hade det där grunge-skägget Ja, Patrick-skäg det har grunge har vi Det är sant, ja. det är sant så. Ja, Han har alltid sin hela ruta i skjortor Han är, ju... han är grunge Fast Han du? Inte... och släpper ut håret liksom Och bara går lite med kutrygget på scen På scen? Ja, man går upp på en scen och går lite kutrygget där. Det, det, det, det, är hela, det är det är ganska göra på scen Ja, men grunge går ganska kutrygget på scen ja. ja. Men uh, så jag sitter, jag sitter när när blir, när Du kanske Inte på scen Du, då sitter kanske har på det, För jag okay. har ju inte den N När blev ett skägg coolt igen? <laughs> Nej, men jag tror att det började trenda ganska så mycket under hösten, sommaren och hösten. För att det blev väldigt stort med eh, barbershops. Och det blev också på Twitter och Instagram väldigt populärt att ha lägga upp bilder på skinkor och ja. hashtagar dem. Så att, för det har ju blivit bara, väldigt stort Senast, med... senast ja, samman, alltså. ja, precis. Det har ju blivit väldigt populärt Det här med att gå till en barbershop och fixa sitt skägg Och, och liknande Då måste Istället... jag bara fråga, sjunger de där också när de fixar alltså, Jag hoppas ju det ja. alltså, I <laughs> mitt lilla <jätt>, så. Alltså... <laughs> jag vågar liksom inte gå till en barbershop ja, tänker om det inte är så. Jag måste, så När man går därifrån så är det någon som liksom kommer och säger Säger vi hur märks Elvis säger han i barbershop Nej men det passar ändå bra oh. in tycker jag mm. Jag tänker på den här dåliga filmen som heter Barbershop då ska man pofem. Nej. Ja det är det inte. Nej det är väl ändre äh, är är är är det inte är det är det är Eddie Murphy? Inte Eddie Murphy. Som spelar alla roller själv. <laughs> <laughs> så Johan vi kan göra det vi är gärna Jag hör allt själv. <laughs> han han hade den? Alltså han och vad är det mer det är någon tillsynare så? Um, eller mycket. Vad heter han? Ja. jag vet inte om det är Jack Black du tänker på men han säger att han inte gör så. det är Bernie Mäg. Bernie Macke död. Han är död <laughs> Jag tror Bernie Mac är med i barbershop då var med. Ah, jag, Han som är kompis med Oprah Winfrey Martin liksom. Nej, men. Tom Cruise <laughs> ja, Jag vet inte om de är så jävla bra vänner som... <laughs> inte, inte längre För, ja. Det var någonting som hände Han ja, blev som... lite freaked out Ska jag bjuda in Tom? Han brukar bara komma hoppa på mina möbler och säga Jag är inte bök <laughs> <laughs> Ja, det är roligt med Tom Cruise Nej ja, men, ja jag, jag, jag har aldrig varit så. Nej, jag har en skäggplan och det kommer väl ta någon veckor ut så, så långt som jag vill ha nej, med årsplan, tror jag. det. Det är en femårsplan. Det tvåårsplan Men ja, då ska jag få en barberjobb tänker jag. Mm. Ska de få klippa det eller ska de få trimma det? Alltså, titta på det bara. Ta <laughs> ja, bilder. Det är lite. Så, ja, men det var sin, när jag väl har nått det, den nivån jag vill nå den här gången så kommer det inte vara kul längre så det kommer alla att bli <laughs> Så det, jag, jag... Jag, jag gjorde det när jag, när jag var 16 Då, Det var mitt första långa hår som jag någonsin hade jag, Det sparat från när jag var 14 tror jag eh, till... ja, den där, ja. eh, Från när jag var 14 till jag var 16 Eller 17 oh, och, och sen eh, klippte jag det i alla fall Och jag hade väldigt svårt Det var för det första väldigt svårt med att liksom bara säga Nu ska jag klippa det Och ännu svårare att faktiskt göra det eh, Så jag sparade det där håret i en låda eh, Alltså, det, det var ingen låda som jag liksom satte på ett alter någonstans, det låg ju liksom i, i något hörn eller låg typ på vinden så här det där håret. Det låg där ett tag tills jag kom på att man kan faktiskt låta det växa ut igen. Jaha, ja. Så jag lät det <laughs> växa ut igen och sen kom jag på att det finns väl inte riktigt någon poäng med att ha kvar här håret. Men jag skrev i alla fall datumet på det när, när jag klippte med det det var 22 september 2004. Då knyter jag bort mitt första stora hår Kan man inte sälja sånt? Detta, det kan vara Ja, det var långt alltså, det gick ner till mm. Mm. Mm. Fast det var väldigt krulligt så jag menar, det, det var mest när man stäckte ut den Annars var det bara hit Alltså ja, <här> typ, vad är det här? Nyckelbenet <här <akkor> mm. Ja, Ja. Mm, uh. Ja, jag minns när jag rakade av mina dreads, det var roligt vad Vadå? Det hade jag när vi lärde känna varandra Hur jävla full var du när vi lärde känna <här> Hur långa du du då? Uh, de var väl ner till uh, midjan lite mer, mm. kanske. Men ja? jag, hade, jag hade dem alltid uppsatt det. Mm. Men... Ja, just det. Just det, just... på din massa. Ja, det här är inte från den tiden, men ja, jag brukar jag köra i mässan och så ut genom dem. Också, mm. Just det. Uh, men jag, tymp, det det när jag skulle, det var väl liksom bara någon sån här, jag skulle fixa till dem. Det, det, det kan i se jävla massa jobb. Mm. Skulle fixa till dem, men bara, jag oh, kan mm. Jag ser jävla trött på det. Spar du dem? Just, nej. Uh, det kändes inte så här oh, de var så långa alltså. Fast det är ingenting Ingen kommer vilja köpa de här Men kul. du hade liksom kunnat göra en Boba fett trophy Och de gör fläta <laughs> bobba fett Vad ska Ja Men det hängde Gör ett gitarrsnöre Nej, nej. Gitarrstränger Jag tror inte så jävla Mitt hår var så Jag behöver äta mer protein kanske. Jag tror inte någon äter Så pass mycket protein Så det är så jävla, det Hår är som gitarrstränger Mitt mm. hårstränger är metall Ja, eller nylån. Ja, nylån. Eller djurscenar från början. Ja, men inte längre. Inte längre. Ja, det, men um, det tog två timmar för bort allt. Mm. Alltså det första jag gjorde det, sen när jag var klar, jag var, jag, det känns väldigt konstigt, men det första jag gjorde var att jag gjorde illa mig ganska jävligt efteråt, för jag skulle lägga mig i soffan. Jag bara la mig ner. Och jag sa var vi jag har en sån inbyggd Så jag fick inte att göra du första straffades jag sen. <laughs> ja, det kände då ska. Ja, men, men alltså, det är lite, ja, nu, nu, nu, nu är det lite... Uh, det är väl att jämföra lite så här stora jämför stora små grejer, men när jag hade mitt långa hår lite bort det, det var lite som att jag hade ju inte börjat mössa på något sätt. Jag hade liksom inte ens fattat poängen med mössor fram till den dagen. Och det här, jag klippade mitt, ja, 22 september, så det var liksom, det började bli ganska kyligt Jag tror att det var en ganska kall vindhöst dessutom. Så jag gick ut där precis duschad ur lägenheten som jag bodde i då, och sen... Uh, ja, direkt ut på gatan Det var ingen höjda alltså Det gjorde ont mm. Och samma hände när jag fixade på kollade klucken också med, När jag tog bort Väldigt kallt Jag hade inte fattat poängen med halsdukar fram till dess Mm. Uh, nu har du varit... haft hur uppväxt in i den? Den var lite så mås kanskade Jo men när jag var liten då hade jag ju uh. inte så mycket av skegväxt. Nej. <laughs> e <laughs> det var begränsad Man ser så. Och jag fick aldrig ha långtår, men e e det är fortfarande så. Jag, vet inte, jag tror jag det måste vara så att jag glömde bort den. När mm. som liksom växte upp lite mer Men sen kom det tillbaka. The hard way. Mm. <sniffs> Ah, ja, jag, jag, det är jättekul nu, nu det är underbart att jag har folk som gör sånt där skoj åt mig nu slipper jag slipper göra allt själv. Jag, bli, jag blev inbjuden till uh, Bar Misfits Allhjärtans dagfest, 13 februari på Fettsansbar. Really? Ja. Och Bar Misfits är din. Mm. Det är inte klubb, men no, det är bra, för jag har haft en um, partnering crime i Tibet år. Uh, Tia hon, hon har tagit över Facebook-biten Så det är jätteskönt Så nu fick jag en invite-bar att jag vara kreativ Och komma på vad vi ska formulera så. Nice. så det är bra 13 februari Kommer Lyskoy Jag vet inte exakt vad som händer Vi har inte läst spel event. <laughs> <laughs> Men det är, det är din klubb är Det är min klubb Men, uh, ja. Det är bra, det är bra. Uh, Vi hade ju, vi körde all, någon sån här Allhjärtens dag Tjass förra året men uh, det var alltså på alltså att det men sen dyker ingen upp för att alla uppdragna med att göra sånt som sånt som man gör på nära yeah, ja apparently mm. mm. Sitter ensam och gråta <laughs> <laughs> och ja precis. <laughs> att jag och jag, fick, jag, jag, jag kunde inte ens göra det För jag var fast på bondenbar då Och satt jag spelade skivor För det tre pers Jag tror inte det var med en tio pers den Det kunde lite konstigt Nej, egentligen inte Eller jag vet inte Jag alltså, De, varit var för i veckan för första Det var någonstans Ja, där har du liksom Nej, Den allra jag, jag, jag, Det behöver inte vara problem Men alltså. jag tror problemet Särskilt var att Jag hade hoppats på att DJ jag bjöd in Skulle göra lite reklam Han bjöd in sin flickvän Som valde inte komma <tryck> <tryck> <tryck> Hon gillar inte folk, eller? Uh, inte folk. Hon gillar inte folkas, alltså, men nu säger folkmusiker. Hon gillar inte. Hon gillar inte män. Hon gillar inte raser liksom av <laughs> hon, av hon, hon, hon är blanda. Hon är för minoritet. <laughs> nej. <laughs> nej. Uh, hon hon gillar väl inte människor utöver just han eller men hon är aldrig ut att göra någonting Jag säger hon gillar honom väldigt mycket, så. Ja, ja han är ganska rolig jag vet inte om jag skulle enbart, vilja, enbart Hänga med honom det. Jag, skulle, jag vet inte om jag skulle enbart bara hänga med honom hela tiden, men, äh. Kanske se någonting i honom Ja, jo, jag vet inte Kanske har väl det bra musiksmål Ja, det har han ju faktiskt, det tyckte jag också <laughs> Men annars körde han inte på DJ Ja, det är förstås, det är förstås. Ja, bara missvetet att februari, det blir bra Det, blir mm. det senaste var roligt du var inte där, Du kom att vi var klara ja. Jaha, var ni klara då? Ja. För när jag kom dit så var det helt tomt i lokalerna Exakt, det är det jag menar, du det var, det var, det var, det var klara Men jag blev ändå nedsläppt liksom där Utan några problem, det var ingen som kom fram till oss och sa Du, du, du har stängt dig ner ja. Hur mycket har du druckit egentligen? Du, du pekade på mig och var inte lika mycket som han Ja, jag har jag druck, jag druckit honom <laughs> ja, det var bra. Det är svårt liksom att man får typ så här, även om det är bara två som man får 20 tjugo jävla oh, ja. Så mycket! Mm. Nice! Ja. Nice! Och så händer det saker efter man har druckit. Tia klarar kanske typ såhär sex-kro. Så jag har, jag, har alldeles, jag har typ 13 här jag ska Säg så, Men då jämnar det ut sen Det är två stycken som har 20 öre biljetter Ja, vad som brukar jag ge mig är ju ganska små också För hon faller inte hela. Ja, men då kommer jag hjälpa hjälper till Ja, men det gjorde inte det, det var hemma och... det, var det är förstås, fast och... jag kommer lite senare Det, uh, det är men... sant för alla för att... Ja, vi, vi lämnar det där Ja, skick. Nästa gång du har biljetter, så ska jag komma och hjälpa dig att bli med. Jag har väldigt snälla vänner som vill undra hos ni har älbiljetter Bara det är fint ja, Det, är, det, det är, um... jag brukar ha massa skäggiga människor som bara misslös faktiskt Eller det var det jag ger lite Men det, var ju... det, det brukar locka folk med det, det, det, det, det är såhär det uh, Någon gång när ja, Denise var lite osäkt Så lockade jag henne med ett, Kom igen det kommer att finnas massa skägg där Då kom man. Och sen var det inte mycket skägg Det var jag men, uh, <laughs> men du har ju mycket skägg ja, Du har, mycket har ju mycket skägg ja, ja, ja. Absolut Absolut det liksom hänger och slänger när du pratar så här nu när, ja, jag, när jag kollar på det när du pratar liksom det blir liksom som en, men äh, när, när, när det blåser det blir det looksky walking igen det blåser ja, lite fint så här Ja precis när det looksky och han har han har han, alltså alltså hår då så jag har inget på det förresten Blåser håret verkligen håret blåser inte i sig men men du måste titta på månarna sol ja, yeah. och solarna på bara sen blås och sånt så blås så i håret mm. ja inte sånt väldigt så kompakt 70 tals hår som inte rör sig nej Oskar det, det rör sig det är liksom som ett skämt det är som ett skämt nu, nu nu lite för Oskar det klart 70-talet det, är 70 det här var i en galaxy far a long long time ago In a galaxy far far away ja, men det är liksom en på tio att det blir 70-talet några ja. <laughs> risken finns oh, yeah. i fördomen men vad är då tips Fast alla 70-tal lite som det här senaste 70-talet. Nej. Det menar typ så att 70 kanske inte var så jävla likt Nej. Nej, det är förstås. Det var ju... Jag vet inte riktigt hur det var. Fast det var ju väldigt 70-taliska lax överlaget så det var ju... Alla hade såna här... Alla först är ju bara väldigt... Så jag vet inte vad han... Harrison Ford, han såg ju väldigt mycket väldigt hela vägen. Billie D. Williams är faktiskt faktiskt. Som är lite här semi-afro. Semi-afro? Ja, lite då. Aldrig tänkt på det. Han är enda svarta människan i hela första teologin. Ja, man way. Ja, oh. han är stöt. Ja. Och sen är i första teologin det bara Samuel Jackson som dör. Så. <laughs> Nej, det finns en många Nej. Jango Sau. Han är inte Han är någon sån här. Säg, <skratt> lägg av Vadå? <skratt> ja, ja, han är någon sån här polinesisk liksom... Ja men det stämmer, okej okay, bra Jag vet inte vad du har tänkt säga jag, men jag... <skratt> jag tänkte inte säga någonting utan jag pratade Medan jag tänkte ungefär mm. alltså, vad, vad, vad skulle jag säga? Jag har ingen aning, det är, Nej, det är så läskigt <skratt> Det är som att så här, äh, Det är rysk och lätt fast I människorformat ja, Vi har fortfarande inte kört det Nej vi kommer inte vi kom på en jätterolig varant av hur du Det äta igår. Um, ja. ta, hur mycket kan vi köra. 50... 40. Fyrtiotvå. Ta en break i två sekunder, så ska jag fixa lite mer sånt där. Mm. Eller vill du gå i bära? Du kan bära. Jag kan bära. Ja. Vad ska du ha? Du, du får någonting av dig. Oh! Um, strongbow. Strongbow! Med is. Jag vill ha en Rothbowman. Ah, oh! Jag ser inte lite där. Uh say, strombo, tail. It's a good What you It's Don't forget my ice. Ice. Ice. Ice. Well, I'm easy, easy, easy. lights on the moon. Oh, Lionel Richie, thank you. him. Lionel Richie. Lionel oh, Richie? Uh -huh. Oh, what a feeling when he's dancing oh. on the ceiling. That video is Fantastic. Jag vet att jag har ja ja oh, någon gång jag var på date för ganska länge sedan måste det varit nu ser. Allting är länge sedan <laughs> Jag minns att det var ute någonstans och den låten kom den låten kom. Mm. Ja. Och jag blev väldigt glad och började säga lite minna mig. Mm. Och det var där Richie, det för sig Alltså han visste han liksom var line rich och hon sa det efteråt också. Mm, det var det att det som därför. Ja, mm. alltså, alltså vem kan jag glada? Ja. Det, men det är poesi. Alltså, Dancing and Sealing, jag skulle säga, hittar lite av texten här. Mm. För det finns en bra som jag tycker är så jävla bra. ja. Han, alltså det är också en väldigt high-tech video för den tiden också. Mm. För att uh, det ser ju ut som han är på taket. Mm. Och nu, jag, nu går det att fixa med en, <laughs> Nu kan jag liksom Jens skulle säga, kunna fixa en Dancing and Sealing-video med dator nu, men... Uh, det gick inte då Nej Sen är ju uh, Rodney Dangerfield Med i två sekunder Det är Ja Jag vet inte Jag, jag festade ju aldrig på a talet Jag inte, undrar om det var så Ja men det måste det vara Alla bara står och dansar på rad Ja Ja mm. Knappas mm. uh, yes, det Lyrics i Esmo Ja Nej så det funkade alltså inte i en hittade inte så bra var inte Var nej, nej. ingen hit. Today. Me and uh, uh -huh. was Franks. I'm going to talk a little line Richie Hello, <laughs> is it you I'm looking for? Is it me you're looking for? That's true. Fuck, I'm sitting here. I need to my favorite race when... Vad tycker du om Lionel Richie? Han har en <laughs> Ja, just det. Alltså, Seriöst, jag känner inte till någonting om Lionel Richie. Jag vet att det är, han undrar om det är han som folk letar efter och tydligen så... Jag vet inte, jag letar inte efter honom. Jag det, det, det är antet så litet det. att det inte Vad sa du? Alltså han är lite så här osäker det är han så det kanske inte är han som den letar efter. Hello? Alltså vadå, det Is it me you're looking for? Är, är det två frågor? Tänk? Hello? Hello? <laughs> Is it me you're looking for? Nej, jag vet inte. Nej, jag, jag har inte hört uh, någonting av honom, förutom den där grejen. Sen att han ser lite rolig ut också. Alltså, Vad <laughs> är det han ser ut nu? Han ser en jättebra live-divide. Han ser alltid så so seriös på, på alla bilder som han tar på honom, tycker Hur ska han se ut annars? <laughs> <laughs> jag är inte oh, Nej, men det är... Gary <laughs> so, come on, let's get loose. Don't hold back, because it ain't no use. Hard to keep your feet on the ground. Because when we like to party, we only want to get down, mm. Yeah, look at Oh, okay. Oh det för Oh, what a feeling when we're dancing on the ceiling. Oh, what I said the other thing about. I last. Dancing on the ceiling. Ja, ja. Okej. Alltså de är på taket, det är jätte. In taket, precisely. So your roof. ceiling, det är ju liksom upp och ner. Ja, det är det den gör. Det kan Kanske, men äh, det, jag, ska skicka, jag, ska, jag ska skicka den till alltså dig Inte låten i sig för det kanske blir så mycket Vidion, där, där, där är de på taket Är det taket? Ja, vad, vad hittar du där? Taket Exakt, sättet. men det blir ju fel Innetaket Innetaket Innetaket inne inne ja. Ingen som säger Dansar på innetaket, det är ingen bra <här> <här> <här> Inte lika mycket poesi här. här Samma sak, hej är det minulighet efter låt låter ganska gud <här> <här> Eller vad har jag mer gjort för låt där? Jag vet inte in parentes, som söndag <här> men Är det han? Ja, det är han Lätt ja, Lättfotad som söndag morgon <laughs> Det är jag menar egentligen Ja, men Den är det väl Ja, det är väl det är han menar egentligen fast... Ja, men lättfotad som söndag morgon Låt det ännu Vi måste följa in där Om ni stämmer The coverage inte han Vad han åker Lättfotad som söndag morgon Jag såg en intervju med honom När hon frågade hur det, att han hade haft, Typ sagt från fyra 30 år i branschen och sådär. Och frågas sig, hur känns det? Han bara, ja men det är ibland, det är otroligt. Det är, det är ibland vaknar jag bara och tänker, wow, jag är Nicole Riches varsa. Det är bara bra att tala det själv tillsammans. Det jag känner för att han är sådär i musiken längre. Idag fyller ju David Bowie. Ja han gör det. Han släppte, släppte ju en, en, en, en ny låt. Vad heter den? Where are we now? Jag, ja. jag, ska, jag har inte lyssnat på den, men jag, jag gillar honom. Så att... Nej, han, han sjunger mycket om Berlin. Jag undrar lite vart han är. Oh. Can Lee can live can without you? Ja, <laughs> <laughs> han behöver en kart. Vad Han sjunger lite <laughs> om... Berlin, eller han sjunger ja. om olika platser i Tyskland. Ja. Eller olika gator. Berlin är trevligt. Ja, senast jag var där var jag väldigt ung. What did you do? Did you talk about the war? 33. Jag var där, Ja, så. Det är typiskt skämt, ja. För att hon ett skämt om jag är gammal. Ja, nej men... Jaha, det var... Wow, jag tänkte inte ens på att du... På det... På det... Var, det var mer ett skämt om att Berlin, det är liksom... Ja vet. Tyskland, Tyskland, Tyskland, nazismen, det är kul. Eller... <laughs> Ja, ah, det ju fel. Nu lämnar vi. Jag så klippa upp istället bästa Oskar. Ja, det går verkligen att klippa ihop det här så himla. Bra. Så du kör på så här. <laughs> du kan du kan handla på flera listor tror jag så på Du du får äh, äh, göra en sån här grej som äh, som din partner crime gjorde med med dig nu att du får shoot me out of context och så. Ja, alltså tillsela sig som lekfull och så. Här. så, här, kul, då, så <laughs> ja, äh, men ja, <laughs> Nej jag, jag var där i 95 tror jag Med mina föräldrar bara Ja oh shit då var det ju nästan eh, Delat nästan Nej men kanske Fem far? år efter ja, så, ja. Eller fyra Var det 90 eller 91 som de, som de släppte på det Jag de, vet inte på 90 Vet 90 du tror jag. Jag, jag tror att det var 91 jag Muren rasade Eller de öppnade muren 89 därför. Det stämmer jag jag det till, I november ja. 89 jag Vet du vem det är som tar klöd för att det här hände Ja, jag vet precis om det är du <laughs> Ja, ja. Lionel oh, yeah, nästan. I... Lite mer glitter. Och lite, mer, lite mindre pigment. Det är vid det här fallet. Jep. Han ställer sig på Billy och sjunger I'm looking for freedom. Uh... Så alla bara, jaha, okej. Okay. Och så är det en Det är det sista med egentligen? <laughs> <laughs> jag, jag tror mest hon lev ner för att han inte ska någon. Någon på den man där, <snas> <snas> <snas> Jag det att man mot honom. Nej nej det finns en underbör klipp där. Alltså, ja det gör de också men i den han står jag går runt och kaxar i så han så flyttar lite tjejer. Han börjar sen ner liksom typ så här, jag vet det non han ska liksom lite farmer men så här checkar Han, han börjar sen ner. Precis i det tillfället fan börsnar man ser att förbi en glasflaska flyger från bians skalle. Så hade han var kvar här han liksom, lite, lite nere där. Ja, så är det. Det är det en kille vars karriär är ju bara säga Wow ja. Fan, en killen, Nu ska vi inte sparka på de som, ja, som är däckade ja, De <laughs> är däckade Jag är hur lång en killen den Jag såg en äh... Men Han är ju badvakt Han måste vara lång Det är också en grej Vi snackade äh, Inte alls förra i Inte någon gång Men Baywatch Badvaktgrejen Att det är här, Han är captain Eller Mitch Buchanan Och sån där. Jag har faktiskt aldrig sett Baywatch ja, det Är det inte bra? Nej, det är jag en hängbörd men just det här, Captain och så vidare såna, De har sådana här alltså, så här. Det är bullshit Badvakter brukar vara gymnasiekid Som vill ha ett jobb och jobb Men inte sånt som bygger en karriär Kapten, du kan en Nej, det ska inte bullshit det kanske, det var, Kom igen, det var 80-talet Nej, men 90-talet Var det? Ja, var äh, Sent, eller när var det? Det var sent 80-talet Tittar du på mig nu? Jag vet, för du, du är den enda du kanske Vi, vi, vi jo, är tillgänglig samarbete ja, hey. Jo, men det var Det var 89-talet Ja, det var Ja. Sådär, ja. Ja, jag borde ha upplevt det i alla fall på något sätt men ja vi fick inte ha tre vi hade vi hade inte sådana kanaler sådana kanaler ja men de sådana hade Baywatch på fyra Ett eller mm. två eller så eh, eh. sap, sap. sap. Ja, men det var ju det missar ingenting jag uh. men jag, jag hade sensitiviteten Jo men man nej Jo du körde du visst, Baywatch på fyra en gång de började då de började då vad gjorde du då så en gång i veckan ja på lördagar <laughs> Klockan åtta på lördag jag på damper, Hela familjen där, ja. skulle samlas på Baywatch Pappan har äntligen fått led från sitt hårda jobb Så, så nu du... ska vi kolla på Baywatch och gå på McDonalds med barnen mm. Exakt så var det Det var, väl, det var helt Orrokssätt oh. är det väl Åh oh, nej Det uh -huh. lyssnade jag på när jag var liten Men, alltså, typ, typ, typ, typ i hans ålder alltså. <laughs> Men, <nu. laughs> Men vet du um... Förra gången körde du en rolig lek Missade du mm. den? Ja. ja Jag tänkte vi skulle göra om den nu mm. Men problemet är att jag inte lyckas hitta på något vettigt Om mig själv jag Kan förklara vad leken handlar om? Leken handlar om... om en report på en lek ja. som jag inte behöver nämna För att då vet de exakt vad jag är. Sånt är Men det, det är Men det egentligen skulle gå ut på att man berättar tre saker Snor det är bra. Jag är väl lånat det Jaha men den här leken finns ju, den existerar ju Okej, okej, okej, Jag tänker att ingen ergonom Ja, för det, det skulle gå ut på var ju inte här Att uh, man berättar tre saker Tre konstiga saker om sig själv eller, uh, Tre osannolika saker Ja, exakt, precis. Men en av grejerna ska stämma de andra två i Och De man folk till exempel. Du körde ju en annan grej. Jag kör ju bara allting bara sånt. Ja, det var godtygligt. Det var, det, det var mer vad du var, bara skrydd om saker du har gjort. Va? Nej, ja, det var väl något som var. Nej, allting Intes var, allt var ja. Okej, okay. Jag tänkte att jag skulle bara ta hand om saken. Jag måste faktiskt säga att det bara blev så att allt tråkigt var sant. Det var inte en skrydd session. Nej. Det var roligt men det roligaste var ju när du tog illa upp lite grann. Eller? För när du berättade att du var vd för ett företag, då frågade ja, om jag, hans, det. stämmer det? Jag så här, jag ens bara jag tror att det stämmer. Jag får inte be. Ja. Men du har inte kommit på något alls. Jag har två. Jag kan köra. Jag okay. har nu tre. Uh, det så budget, men då, ja, men då, då kan vi ta det lite senare i så fall Om du kommer på något annat under tiden så är det bra right, Det kan vi göra Om ja. du ska komma på en tredje Ja, ja fuck it, bara köra. Bara köra så vidare Han kan bara... ta den annan gång Ja jag tänkte säga sån... när, när Patrik är med Men han, Patrick går på allting Så det är såhär <laughs> Alltså han är ju alltså, Ja så det är inte såhär Vi så får inte säga så för han är inte här nu Han kommer lyssna på det ja. Han är ju vågen att kan... lyssna när han inte är med oh, Han lyssnade på hela förra tror jag Ah, ja, hur var han? han inte är med, då kan han lyssna Och så gör ni allihopa Jag lyssnar ju Du får aldrig lyssna, men du lyssnar ju Du måste lyssna i mig alla fall Jag, jag så. lyssnar Ja, det är så. Det, det, det, du, Nej, jag... Jag, jag lyssnade lik på förra faktiskt Ja, det var bra där att... Ja, jag försökte Men sen så skulle jag iväg någonstans så då var det inte så mycket jag jag ja, har inte hört den förra men jag har hört de andra. Men jag fick inte svar på min fråga gällande julavsnittet ja. För 19 minuter in i det avsnittet så låter det som att det flyger in en nasgol i rummet och det är något som skriker och jag försökte få reda på vad det här var men ni har varit väldigt osamtyckande. Uh, någon vad det kan. <laughs> Nej, jag kanske ska kolla upp det. det uh. vad är var... det, det som jag inte var med i. Jo, det var med, med Okej, okay, då var det nog det som Jag blev lite kissnödig i mitt den här jag. och det var det som låter. Ah. Det så man ah, ska som när han pissar <laughs> uh, okay. men, det väl, men det kan ju vara det här Det, någon... det här måste kolla nu, nu twittrar folk till mig att det är fantastiskt att jag sitter här runt den här mikrofonen Folk är pepp på det Ja bra, jag, jag gillar det också För jag tycker det är så kul med För framförallt det så här um, Om inte du har varit med nu Så hade det varit exakt samma grej som förra veckan Vilket det kommer bli Det ska ibland Och så, det är inget spel på för det Förlåt, det är inte det, är inte det men... <laughs> Jag får höra ofta ofta <laughs> att... Jag har börjat få hat-mail på grund av det här också. Nej, det har du Mm. Nej, det har du inte Ingen mm. bryr sig <laughs> ja, Jag behöver inte att få hatmail för att känna mig nere Det räcker med att komma hit och lyssna på dig Det är, en det är kul med såhär, när folk inte bryr sig om att skicka hatmail Jag vill jättegärna ha hatmail ja, det, ha. det, det är inte en uppmaning alltså till folk att skicka hatmail Men det vore kul Jag fick, att... jag fick lite hatmail back in the day när jag var på, på ja, men det, det är ju som att jag på SL <går> det är liksom att man får ju sådana sorts hardsmedel Det är en så jävla dålig organisation, vi kan ju inte sköta någonting Jag har inte fått mitt kort Inte ja, för att... Jag fick en sån här, jag tror jag, jag fick lite Ja, jag fick en gäng också uh, Jag jobbade på universitetet förut um, Eller gjort en studentförening där Och ja... Uh, yeah, um, Framvalt, back förrtiden var det en ställd Alla visste att Gullervillan var stället för stora galna fester jag vet vi tog ner om där lite så det var lite lugnare för att huset skulle typ ha ramat sönder uh, i och med att jag, tänker <tryck> på att det är ganska hårt att stå i huset men alltså, i och med att jag är den som Jag äh, styrdes som var, där, som var på plats Oftast och, alltså, folk såg mig eller visste att jag var där så de visste att jag hade något med att göra så jag fick ta skit för uh. någonting jag inte kände bestämde. bestämd jag var jag bestämde hör inte riktigt med om det men jag var liksom maskoten, uh. jag, var, jag, var, jag jag är jag liksom hundf Månsveten musuppdrag för Disney också tänkte du om det tidigare Att du att ditt drömjobb skulle vara att vara maskott ja, Du att nämnde det på ja, för att vi Vet du hur det funkar? Vi snackar om uh, en vän oss, uh, vi Jag möter upp en vän på vägen uh, En så här brandbil körde Om mm. uh, ni gillar brandmän Eller brandindivider överhuvudtaget uh, Brandindivider? Ja alltså Brandmän, brandkvinnor Och romaner. Alltså, <laughs> de jobbar inte <laughs> <mest>. <laughs> <laughs> uh, Yttre befäl, operativ befäl Pyromaner, brandmän, det, liksom ja, det är bra där. Alltså, precis alltså, Brand... Brandinstruktör, <laughs> brandinstruktör. Uh, Brandsläckarförsäljare Ja, hon gillar alltid det Men då börjar vi prata om Dan Martiner, Martiner för ja. Brandstationer i USA hade alltid Dan Martiner. Varför? Okej, okay. uh, <laughs> det är så att De hade Dan Martiner för att, uh, Hur många? <laughs> jag vet inte. Minst om det är en. Ja. Jag hade behövt hundra till. Ah, ja. alltså, vi, alltså, vi Där har någon vi redan varit där. Ja, ah, kör. Kan okay, hundra en dag med tid det bara inte en dokumentär. Allt det, det är tecknat kanske är det borde varit där. <laughs> <laughs> Samma sak. Men House är ju mer? Ja. Ja, du tänker på den jag tycker om nya. Nya? Den What? nya Isha Så alltså den, den som är live-action. Jag tänker på tecknaden. Ja, ja, ja, den där... <laughs> Teknare skid, ah, okay. ja. Ja, okej. Men berätta. Vad du? Ja, okej. Ja. Så det var för dig. Någonting. Um, men så förut i tiden, tror jag, man använde de här hundarna för att uh, springa in och hjälpa till och hitta folk. när... De letar upp människor. Ja, men det inte jag är att... nikon, ja, helt men, så, okay, ja. Ja. Jag tror de används på samma sätt nu för tiden. Jag hoppas inte man är det på samma sätt För det skulle säkert sluta med att massa så här brandstationer fick läggas ner på grund av animal cruelty och sånt Fast det är alltså, ja Men det är det. säkert är för man har slutet att använda ja. Men nu, nu, nu Väldigt många ja. stationer har det i alla fall, bara som um... Maskott Ja, och jag sagt, det vill jag vara med också, jag vill också vara Du vill maskott. vara maskot på ja. brandstationer <laughs> Har ni några dalmatiner? Nej men vi har en snubben. Så har, ni, har, ni, har ni ja, damm, här du ja. har, har ni dammen nej vill ni ha en mask ja, vad tänker du så för med här för, vad, jag kan bara... här, för mig till buren här i bak så ska vi så kolla. i stort sett så vill jag <här> i stort sett så vill, jag, <här> i sett så vill bo i massa väl snubbar som tar hand om mig. vad är <här> det? <här> <fel? Nej, här> det nej men jag har tänker så här, bara så här, om det jag jobbar med skulle liksom bli absolut och inte finns någon pengar längre så vill jag ändå liksom få betalt för att bara existera mm. som någon form av maskot symbol för det jag gör. Ja, det, jag gör det. Som, eh, det är som mm. skibolagsvideo ungefär. ungefär så. Mm. De som de som Damatinen mm. ja. Vet ni vad de spelar nu på radio Nej. Spelar de Mellsi? Ja, oh, det var länge sedan. Från Spice Girls. Hon var Spice Girls. Hon, när hon, när hon eh, gjorde sin den här solskivan så hade hon klippt av sig sitt långa hår. det Och då gjorde jag också det. Jag tog med mig en bild på Mel C till min frisör och klickade mig. Och jag klickade, jag blev så här. Ja, men det blev ganska snyggt såhär. Och så här. så höll min frisör på så här: Kan man fram min logg hela tiden? Med kommentaren: Vad fin du blir? Du ser precis ut som din mamma. <skratt> och där var jag så här, Försökte liksom vara så cool Och se lesbisk ut eller något så bara, nej såg ut som mamma <skratt> jag Var typ, jag var, typ, ja, jag var, var din mamma cool och lesbisk? Nej, nej. För det, det, det är det som är när jag rakade skallen För Dreads jag, jag rakade huvudet sen. Jag orkade inte med mm. de där kommentarerna så ja. jag... Nej, för När jag rakade det får jag också se som min mamma ja. <skratt> är det, är det, Jag ska raka huvudet i sommaren det tänkte, tänkt ja, För de här skorna Jag har kängor på mig vad eh, vill du uppnå här? Jo men Det är jättekul, varje gång jag har rakat huvud och åkt de där skorna på mig ja. Så får jag kommentaren Jävla nazist! Ja, det är kul men... det, blir kommentar... ja, det, är cool det? Det är kul kan sätt. ju, alltså Det här med att man pratar om ett polsk utseende Det kan ju ha någonting med Basically, att göra också <här> det här med att Jag valde just Polen <härlar> för det här Så du får också lite grann vad, vad du säger När du aktivt runt och säger lite nej, nej, jag gjorde ingenting Jag och en kompis som också hade kängor på sig vi gick, i, eh, vi gick längs med vattnet Vid våran sovsparken <här> Och så hade vi liksom en iPhone i på, Radioläget, så. alltså den sände radio Och en gammal 50-tals Vintage-radio som plockade upp de här vågorna Så att den fungerade i det facto som en högtalare Och spelade vi musik på den här mm. Vilket är också ganska kul att folk fick med Banjomusik med nazism, det förstår jag inte riktigt men, eh, men ja Då när vi gick där i alla fall så fick vi höra De här politiska glåporden oss. Mm. Vi blev blivit kallade eh, Terrorist Pratade vi inte om det här? Nej, vet Nej, för det hände ju för en vecka sedan. Jag tror att jag pratade med honom sen. Det hände en flera gånger, det hände ju hela tiden. Men alltså, med skäget så är jag terrorist. Ta mig av mig? Du är nazist! Nej, säg. Inte muslim bara, jag är bara terrorist. För han har någon sagt muslim hade du lika starka på det? För det är väl ingen fel med det. Jag tror inte på Jag är inte terrorist, det är jag inte. Nej, det verkar väldigt mycket jobb. Jag det, är fan inget Du har lite den här kaukasiska extremist Lite med det där skägget faktiskt Ja, jag vet Jag lägger inte någon värdering i det Men om du satte på dig en kamouflagejacka Och körde ett Svartband runt huvudet Just saying Ja, så jag har en karriär fall. jag har lucken Absolut Men det är ju nästan raka motsatsen till att vara maskot. Ja, det är Nej, du skulle kunna bli tjejenernas maskot. Mm Ja. Ja, nej. Men det är verkligen gertt jobbigt. Det är verkligen som en Fast Jag måste kisna. Ja, ja, ja, jag. Åh god. Nej, det var lite tystt. Det var lite tystt då. Ja. Jag... Så alltså, på det shit, motherfucker. Är du bra? Nej, jag målar. Nej. Ja, är du men. Målar du? Nej, jag målar. Det är bara för att jag svart eller Det är bara ja. för att jag svart eller hur? Ja. Det är ditt skägg du pratar om. <laughs> Nej, jag ska ha någonting äh, att komma med. Men Det alltså, är alltså, alltså, lite torka nu. Alltså, vi pratade inte om jättemycket vetter direkt. Alltså. Det är maskinen som, som säger borderline racistiska saker då och då. borderline racistiska saker. Jag märkte att ni försöker tweaka det här så att jag är liksom. Nej, nej, nej. nej racist nej. relief här. <laughs> racist <laughs> relief. <laughs> Det här har vi i avsnittet, tror jag. Det har vi tittat. <laughs> uh, och så kommer vi. Ja, kom vi ja. ja, vi kommer locka till oss en helt annan. Men fan, jag såg att det börjar gå bra, alltså nu. Alltså, Klipp uh, bort den. Nej, uh, den här ska vi äta nu. Vi kan prata om den här. Den är Okej. Okay. Um, vadå? Nu ah. <laughs> Vi, uh, ja, det, det verkar som att det, det är rätt många som Aktivt laddar lyssnar nu Så det är bra mm. Så so we're on our way <laughs> Du kan ju sp sprida mitt bord Eller över rasistiska <laughs> världen ja, ja vi gör en bilden Så vi ställer för oss fyra En bild på dig i kamouflagejacka nej, <laughs> nej alltså kamouflage det känns så vulgärt Jag tycker att vi borde ha något lite mer civiliserat Typ bruna skjort nej, nah, nej nej nej Vi alltså, alltså, dömer 24 så tar det så Svart skjort Skinn... nej svart kaval du är chefen Ja, ja alltså 24-looken Det kan ju lika gärna vara polo, svart polo tröja Och svart skinnjacka ja. Då är man någon som har känt Jack Power tidigare Alltså du vet att du i stort sett beskrev Alexis Precis så han anser att han ska det Ja, Alexis har varit med här då Nej, han tror inte är i sändning men. Okej Men det är gemensam vän i alla fall Ja Ja, det är kul så han han brukar När han inte, när vi inte när vi ser honom på ett Bara för han är iväg och försöker ta ju Jack Bauer <laughs> ja, det, det är en bra luck jag, jag har varit på jakten till en sån skinnjacka Jag har försökt till och med Jag har hittat en sån skinnjacka Och jag har försökt byta till med den Men det går inte så bra Jag väntar bara på att vården ska komma Så jag kan börja klä mig som en 24-skurk ja. Då kommer håret åka av också Men alltså Problemet är 24 inte finns längre Ah, då det hela min plan. Åh, oh, Och nej, yeah. jag får känna mig som en Homeland där som en motsvarigheten. Det är så, tror det samma sak. In nej, inte samma sak. In Jack Bauer. Nej, det är Captain Winters istället. Jävla. So. Nej, så, jag sa har inte sett det, den där serien, men jag tror att jag, jag har fått bilden av att det, det är samma grej. Det är någon CIA snubbe som har betalat Hollywood för att göra någon serie om att alla kan vara terrorister. Typ. Typ så. Varför lät du <laughs> som Mr. Pig? Jag lät dem Mr. Pig. Eller Mr. Big. Mr. Pig. Ja. Gjorde jag? Nej. <laughs> ja, gjorde jag det. <laughs> Lär <själv. laughs> <that> security, Det är så som Oj oj oj. Oj oj oj. Ah, okay. <indulgar> <tryff> Mission inte med, med rösten på den jävla planeten liksom. Vad sa du? En rösten på hela jävla. Vad ganska creepy ändå. Projected as a long Ja, för, uh, ah, jo, det har jag hört. Jag <tryff> jag. <tryff> <tryff> so, uh, han vaknar. Jag skickar en bild till hans, äh, han har fan för jul med sin flickvän Och han har ju inte en telefon inte när jag tror att den ska den klarar inte av MMS jag tror att den dör de skickar någonstans mm. så jag, jag skickade den jag, jag kollade på uh, Disneys Christmas Cavalier mm. Där långbenen är med som spökar mm, <laughs> Så det är var alltså det värsta som kan jag nämna Så jag tog en att <laughs> Jag fick inget svar på det nej. Har du pratat med honom sen dess? <laughs> uh, ja lite, det, vi har inte nämnt det bara men... Nej, nej, men så att de lever <laughs> Alla, alla, ja. ja. när man liksom ser varandra så Tittar man på varandra och nickar lite såhär så mm. Jag kommer ihåg det där <laughs> Ja som i äh, den filmen där något jobbigt händer. Så är det... <laughs> jag har sett där. Den där filmen där något jobbigt händer. Den filmen är något jobbigt händer. Det, det, det är grundbulten i liksom, all dramaturgi att något jobbigt ska hända. Ja. Ja. Nu försvann jag, men när jag kommer tillbaka och har jag mina tre grejer jag kan... Eller pratar om den där filmen när Harrison den för detta med Nej familj? I när han är för detta någonting, eller i nuvarande någonting, när hans familj. Någonting händer med dem. Han, han är efter. alltid för detta någonting. Ja. Han har haft en karriär innan karriären. Väldigt så motvilligt så går han med och jobbar till igen. Reluctant hero. <laughs> Theory. Där beskriver det alla. Vi snackade ju förra gången om 80-tals um, uh, filmer Alltså uh, so, överlag. Då I men vi ja. uh, lite webb. Uh, nah, Harrison får det I med mean 90-tals action. Han var väldigt aktiv där gjorde väldigt mycket. Ja, så. men det är ju så här. Skiftet där 95 och framåt. Ja 90-talet uh, 90 och lite framåt. Sen so det är ungefär sådana grejer. Men det, det är, det är de... samma, fast det är lite bättre effekter det är bara Alltså ändå skillnaden där Hur det är nu det är lite grann Att man har, man har försökt Alltså i 80-talet var man ärlig med det där Och körde 90-talet weapon 1, 2 och 3 Man körde inte såhär Först ett litet weapon, andra ett och något annat Fast ändå vad man, man det följer Men ledande. det gjorde man inte i på 90-talet heller Jo, men det Harrison Ford var ju med de här. Där var Det här var ju baserat på böcker Så det är en annan sak Han är ju med först när, uh, Patriot Games Ja, men det är inte. ju Tom Clancy-böckerna. Det skulle vara vad de ska heta: Tom Clancy, cool Patriot Games. Yeah. Tom Clancy, Håll. <laughs> <laughs> Nej. Men så, alltså, det där, de, de, de, de där började redan. Jagten på röd oktober. Ja, ja, det, är länge det är inte han, alltså. Nej, det är, det, är, det är. Men det är ju samma serie. Det ja. samma karaktär. Och sen har ju Ben Affleck varit den där gubben också. I ja, det Som är Samma fall fears. Det var lite nittlåt där kanske jag gillar benafflecker jag minst. jag tycker böckerna är ganska bra. Ja, jag minns en kväll när jag var ute, och jag vet inte varför för när jag vaknade dagen efter så var jag väldigt så varför jag gjorde sådär inte? det är ju det vad jag egentligen tycker väl mycket om och vi ska honom för alla. ja det där kommer jag ihåg. ja men det hände det, det, det var under vad? Det, det var en period. nu när de vekter oss en eller två år oss så är benaffleck fan jag inte gillar. ja men alltså, jag vet att bröd beställer jag, jag var på blekarna. jag ligger liksom, så någon med mig på att benafflecker var okej. Okay. Men han är okej okay, tycker jag. Alltså i efterhand så kan jag hålla med det, det är bara, det är bara den här, hans period Hans 15 minutes De var inga bra Nej, Bennifer-perioden ja, ben, Bennifer-perioden Han var ihop med Jennifer Lopez ja. och det är kär, alltså. Garner var det verkligen Nej, han, okay. nu, nu, nu okay. han är med nu han ihop med Garner Men Litt. han var ihop med Lopez okay. innan har alltså. en fantastisk film, Gili Som har typ 2,5 men ben, jag, han är rolig när han har självdistans annars känner det inte så roligt. Men han är ju en del i det där gänget han heter Det, det där, är det Seattle, de kommer ifrån. Ja, ja men det är Kevin Smith och. Ja nej New Jersey tänker du på? New Jersey. Ja nej men alltså, jag det är New Jersey. Det finns en jätterollig grej där för just filmen mestiverken Jersey Girl. det är vi en som måste material. Finns en typ 10 minuters grej när Kevin Smith och Ben Affleck Ursäkta för filmen. <laughs> <laughs> Det är så dålig, Den det är jag det. Är på, jag, det är, den, på den är helt mm. okay, enkelt, jag säga, George Carlin är med, det är som awesome vanligt. Uh, sen är det väl. Uh, uh, väl jag Liv Tyller med. Det vet inte någon, ja. Mm. Man alltså. Det är inget år längre. Det är 92 000 någonting. 92 000. 92 000. <laughs> <går> nästa, nästa, nästa, vecka, jag tänkte jag, nästa vecka så har jag for, for, for, Hoppningsvis ska vi köra en liten grej med Kalle Orjesson när min, min plan på det här Star Wars versus Star Trek. Ja, yeah, det kan vi sköra. Ja, oh, det ser ut som det finns passionerade eh, åsikter där. Ja, jag menar vi kan också vara det det kan Vi kan väl ta efter jag kapar där. Ja. Yeah. Okej, okay, det där var skickast den här veckan. Jag är Erik, Jens, Oscar. Så låt sitta. Hej <här> <här> <här> <Sapt> då. <här> <här> Hej då?